San Pedro apostoluaren lehenengo epistolatik Sedide Maiteok norbere egintzen arabera bereizkeria barik epaitzen dauanari aita deitzen deutza zuen ezkero jokatu egizue begirunez munduko erbestealdian bizi zaren bitartean Badakizue zuen gurasoek handik hartutako biziera zentzun bakotik askatuak izan zareela. Ez gauza ustelkorrez, urrez naiz zidarrez, bildotz garbi eta akatz bakolez zuen alde bere burua eskeni dauan kristoren odol baliatzuaz baino. Mundua mundu izan aurretik egoan kristos jainkoaren azmotan, Eta azken sazoi honetan agertu da zuen onerako. Eta zuek, beronen bidez sinesten dozue hilen artetik biztu eta intzaz bete eban jainkoagan. Olaan, zuen zinizbena eta itxaropena jainkoagan jarriak dozuez. Jaunak esana...